Сприяють доброзичливому сприйманню ним інших людей. Зрозуміло, у першу чергу, вас самого. Поліпшують здатність людини до спілкування, перетворюють її на приємного співрозмовника. Украй чемно не дивитися на того, з ким ви розмовляєте. Не обов'язково під час знайомства говорити дуже приємно. Якщо ви це кажете, то слід пояснити причину свого задоволення знайомством. Рада познайомитися з вами, читала ваші дотепні оповідання і нариси. Чоловіки, знайомлячись, мають підвестися, бо вклонятися сидячи незручно. У свою чергу, жінка не встає з місця за винятком тих випадків, коли її знайомлять зі старшою за віком жінкою, чи вона сама хоче виявити особливу повагу до людини, з якої її знайомлять. Знайомлячись із чоловіком, перша для потиску простягає руку жінка, якщо вважає за потрібне, а коли ні, обмежується кивком голови. У всіх інших випадках, як уже зазначалося, перший простягає руку для потиску старший за віком у товаристві чи за службовим становищем – в установі, на виробництві, у навчальному закладі. У товаристві, на вечірці, у театрі, на світському рауті, прийомі, презентації – має знайомити людей одне з одним, улаштовувати заходу, а якщо цей захід відбувається вдома, то господар чи господиня. Під час знайомства слід спочатку називати імена молодших за віком чи тих, хто має нижче службове становище. А коли гості приблизно одного віку, статі її становища, то першими представляють тих, хто прийшов пізніше. Господарі дому повинні зустрічати гостей і представляти їх присутні. Господар дому, знайомлюючи гостей з новоприбулим, голосно і розбірливо, називає його прізвище та повне ім'я і вказує на нього жестом. До того ж, треба трохи охарактеризувати гостя, аби полегшити бесіду щойно познайомленим. Скажімо, дозвольте представити вам мого колегу. Він лише вчора повернувся з геологічної експедиції. Прошу вас познайомитися з моїм другом, він математик. Ганна Іванівна – моя дружина. Тощо. Коли ж добре припізнилися і, з'явившись у товаристві, побачили там силу, селену, знайомих і незнайомих, що тут чинити? Просте правило. Слід підійти до господарів і привітатися з ними, а решті присутніх ввічливо кивнути. Не треба хапатися, як за Соломинку, кидаючи світатися перед усім зі своїми давніми знайомими і нехтуючи новими. У товаристві чоловіка представляє здебільшого його дружина, а не навпаки. знайомлячи свого супутника чи супутницю з присутніми, Назвіть його прізвище й ім'я, якщо це прийнято, то й по-батькові. Не слід наголошувати на особистих стосунках, говорячи «це мій друг, подруга», щоб не образити інших. Якщо вас запросили на вечір, влаштований на честь дня народження когось із членів родини, ви маєте передовсім представитися іменинникові. Коли ви вже сидите за столом, а до кімнати заходить батько чи їдусь вашого друга або простолітня людина, встаньте і привітайтеся з ним. Цим ви гідно вшануєте найстарших і потішите своєю вихованістю присутніх. На знак поваги до матері всіх своїх знайомих, незалежно від віку і службового становища, слід представляти своїй мамі першими. Знайомлячись і називаючи себе, ви вимовляєте своє прізвище, ім'я і по-батькові, чи тільки ім'я Одне слово – називаєте себе так, якби ви воліли почути звернення до себе з боку особи, яку вам представляють Жінка теж називає себе під час знайомства, зрозуміло, якщо її попередньо не відрекомендували